فان كل لمحدثه بدع بنا وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الناس عباد الله اتقوا الله واسيكم ونفسي بتقوى الله فانه قد فاز المتقون <تصفيق> ku Thibitisha kwamba uko lakini kuna ya kwa idhini ya Allah. Alaye alikusema wa mahum bidarin bi min ahadi illa bi idhini Allah. Wala wao wachawi hawawezi kukuduru yeyote. Alafu Allah kadaita stina illa bi idhini Allah. Isipokuwa kwa idhini ya Allah. kwamba mtu na uchawi wako unaweza kukuduru mtu lakini kwa kutaka al-sunna wal jamaa'ah mu'takabiana wote wameuchawi umbo kimjikata na unadhoor wa dini yao walahaba al-mu'tazila ba'adu ka sunna lina anna la haqiqatan wala ta'sir illa tahiin tamu'tazila nabadi ya'ni sunna wao ndiona katika raai yao kwamba uchawi uko lakini si hukika yani ni macho atakhaini. Nikini macho tu watamuhi ni kumdanganya mtu tu. Onyesha kama ni kitu cho kweli lakini ni cha uongo. yani, unamfanya mtu, unamzuga mtu kimazingira. Kwa hivyo wao wanasema kuotazi kwa maswala yoyawi ni kimazingira tu siyu hakiki Yaani mtu alesimama unafanya wasingaumbe unamuona kama kakakitako kwa dekati tako unafanya mazingawu gonda kama kasimama ni mazingawu tu na wakato shahidi wa haya kufanyalo ilaihim min sirih anha tasmaha nabi musa baada wale wachawi kurusha vikamba walimfanyia yale wali macho yake utadhani labda walinyoka kamili na wanatembea lakini ni yale mazingara wale wafanya tu lakini uhakika si uchawi kama mwanasa pita sahihi aina za uchawi. kwa wao uchawi wote wakaotubua katika tafadhili kumbe uko aina bale bale atusaa umegamika uchawi aina bale bale na huko ufatikana unaruru kwa idhini ya Allah na huu uchawi si utakayendea itakayendea ni moja katika vigawnyo vya uchawi sasa wao vigawnyo hiki wakatachagua wakaona kwamba uchawi wote ndio huo umezingara la sio huo huu ni moja katika aina ya uchawi ya kete hii ambao unafanya mtu unaona gari limesimama hapo inatembea au nakata njia inakugonga kwa hivyo hii ni tasheeli kiimage kali kwa lugha ya Kiswahili kwa hivyo ni aina miongoni mwa aina ya uchawi lakini kuna aina nyingine twi build haji ya mtu anaipo usego kunani alitike lamein anatoka mwenyewe anaafungua milango hata kama ishirini 20 anafungua Anamfata yule ambaye alimpa anatafutwa hani yuko wapi vitokeo vya polisi anatafutwa haonekani baada ya mwezi anabidi kutukana msitu wa serikali amekaa chini ya mti unafanya nini hapa hajui anachofanya anachumbuliwa kabisa yeye na mbaya amelala huyu ya limafunjo ya mtume salama kwa watu wadade hajiagua lakini ga kwa nini na wangu waso naacho kurusi waso na alikuwa hitao laumu merafala laumu leo na nas au nikalimati lahi tama hapa hapa na mko ulinzi hakinga, hasa mtu wa misahau amefujua si bila haja ameitu akitikia akatoka mwenyewe na mwingine anaitwa anaitikia, anachora visu anachora hamuoni lakini anarudi ndani yake ana ndio fulana amekufa anagoshwa hakojeeki damu Kafanya nini hajulikani kafanya nini Kume mwitwa atakotoka ni mungu sana mtafuta sababu wa Allah katika hali zote kuna mmoja mwaka mitatu leo mtoto wake amechukuliwa baada ya mtoto wake amekafundwa maonegano watu wanakuja mpaka madindo huko kwenye mameleni magofu mtone braje pale kwenye mameleni magofu wanamtafunda hao wakaendelea wazee kusoma na, na tika, kipini, bade, visitu, Santonia, mwkipua, kisombo, mimi, kwa uibati anakifika baada ya kipindi baada ya labda mwezi mmoja na nusu watajako muona kwenye medical office za Thornton hapa branch ukamchukua na kumfanyia kisombo baadaye zile zake zikarudi vizuri anasema mimi ndio kwa naona mkubwa anapita hapa ulikufuta na goleny yeye anawaona lakini watu hawamuoni sasa tuko pale na kuna mzee alikuwa anatishaga noma miko mimi na wenzangu miko hapa tunafika 105 kuna, kuna mzee kuna mtu alikuwa jisaloma anapika ngoma siko anacheza kwa gumo ni yapo lakini la hawukuba la uchawi katika swahili muslim uchawi na hadithi na muslim aswafu kidogo Qur'an kitabu swahili zaidi baada ya qur'ani tukufu ni mozari na muslim mtume sana makawogwa na nabii dr laa na mtume sallallahu alaihi wasallama uchawi katika karara na mtembe dume na uwezo utaweza mtume sallallahu alaihi wasallama kwa hivyo ya mtu niweze kucha vitu hivyo vya azhar nguo mtu anachukua wewe mtume s.a.w baada ya kupatkana unywele wake huu, ambapo mtume mtoto mdogo aende katika kule katika nyumba ya msafi, mtoto akachukua katika la mtume na akasoma visomo vyake ushirikina, mtume salama muda Somaeni swali mhusimbe. Wala usikatae kwa sababu ya fikra tu. Mtume arogo, Mtume arogo. Usitafanyi basi. Mtihani na arogo kwa mtihani wako. Wewe unamwambia Mtume anauma. Ya Allah, anauma muda wa 18 mtihani wako. Kwa hivyo na mtuko sana maelezo arogo mtihani. Kwa hivyo hapa mtihani mtakaye. Kwa hivyo na huyu kwa mtihani wako Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo madam hadithi ni benidhi kwa kifika na sako tu, walimfanya kiasi jibril akamfanyia misomo ya au'idhat na mdudu sana baba baada akapona na baada ya kufahamishwa kwa hiyo chawi katika kisimu cha Bahawani, baadafadana na masahaba ukenda ukatolewa. Kwa hiyo huko, upo, dum na dhudu kwa idhini ya Allah. Kwa watu wanatakiwa wajikinge kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika hali zote. Wajikinge kwa Allah subhanahu wa ta'ala watakatifu kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika hali zote wasitegemee mlo nje lakini mtegemee Allah subhanahu wa ta'ala. Tumetoa muhuri hili kwa sababu sasa hivi kuna haya mazingira ambayo yameingia katika miji. Watu wengine wanaona ovyo ovyo, kwa badishiko baya tu. Mtu anawala huyo ambaye anadhuru mimi, leo wangapi wakuta mfuko shauiwa. Mwenye kuna mtu ameshauriwa madenjani. Matembe ya juzi kuna mtu kushauriwa. Na sehemu nyingine ambazo sizijui nakusobega huyu amenifanyia uchawi kwa hivyo anaudiwa kwa waza watu kwa watu mabega imekuwa ni kwa mtanzania wako kwa huyu ni jambo la nzuri bega baada ya samahani au na tukagaza imekuwa kwake katika madhehebu ya kishafi wale wote wengi katika kama ya kishafi na moto kwa kusabega mwezake kwa na kufuata mikonimo yako na kufuata alibusana bega. Kwa hivyo kukusana bega kulikuwa ni jambo lenye usuri. Kosa mtu mwingine anaosiwasi au tutamwengesha kukufanyia uadui mwenzake. Alikali. Karibu sana, ameamini kudesa nguvu za Siri. Tunafamiwa na tuliwa kwa na sisi taje tukafanye. Kwa hivyo watu wame na tahadhari kubwa na watu wengine wengine wasifanye uadui kwa mwenzao. Watu usifanye maduni goli zao. Maana yake wewe unahakikisha unao mabaya acha mmoja. Kwa sababu si stahili. Usifala hakuna, hakuna. Ukikataa kwa mmoja baba hakuna. Kwa sababu hata ni katika kunde na mwatasi la kwamba ona kata hakuna msada uchawi. Na hauzungwa umetithisha uchawi huko. Au ni katika labda nasada serikali wao haamini mababu ya uchawi anaamini kwa mmoja. Kwa Hivyo sikatamani moja moja kwa sababu hakuna hakuna la kuna baadhi ya kesi moja moja zinatokea kweli mimi katika haya nithibitisha ni kesi moja kesi moja nimeithibitisha ambapo vile ndo nimeiona kwa hivyo kuna baadhi ya kesi zinatokea moja moja katika haya kwa hivyo kanusha kabisa kabisa siyo kweli lakini pamoja na hivyo watu utakavyokuwa watu mtegemee Allah leo madukani wanauza mabendi wazote zimeisha madukani hakuna kama watu wote wanitakisi kama katika kichwa ehupata na uchawi sio kweli anastaka kutegemea ni Allah subhanahu wa ta'ala na sio kutegemea mtu kwamba na nini Allah peke yake ndiye anayetelemewa ndani mako uaribishe umesoma dua au bika kalimatillah ta'ala وبالشرف ما يعنيه، وبالشرف في الليل والنهار وبالشرف كل طارق الا طارق يترقب بخير يا رحمان، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله، ومن اغضب قالوا فاستعوذ اوذا او ظل او ظن، يا رب انك قد قو وتسقطي ولا كبتسشوني au kuuzata au adridha au mabla au aflima au udunapa nisidhurumu wala sidhurumi au ajhela au yujhela unyila nisipani mambo yunyinga wala nisipani nini tunapoa tunatoka hapa chetani anamamesha tani mzaka utaweza vipi kumpoteza au kumpoteoa oda ya Allah kinga na tunaweza ama ukakubinz na kinga huwezi kukudona chochote baada ya kutegemea yeye haya turuhusiisoma wakaitwa kudanga kwenye hilo wakati tunatoka ndani mako soma aya zote zilizoko nje jinga mwaibazu sema tole Yesu ananipiga na ala tukapofani akulu wa sallallahu wa sallam alhamdulillahirabbil alamin wa ashhadu an la wa alaihi wa ala alihi wa ashabihi kathira ama Aina na subak Allah wasikumo nafsi tiktaq Allah fainnahu katifaza Nuku islamu pindi mtu kama amepata mtihani ikamtokea kwamba amesidiwa na chochote katika uchafu aina yoyote au uchafu wa kufungika yeye yake yake na mkewe awezi kumwendea mkewe au ni mchame kama huo ambao umeingia. Mtu akangaliana zimu yake SCP imeingia nani ikiwa imetokea kweli basiri nyenyek kutegemea alhamdu subhanahu wa ta'ala amsema sheria za baadhi rahmatullahi alayhi kwa hiyo ni jibu sibi na uchanyo na yote mnyenyek kuchukua maji misaba ya kunazi na mbichi alafu arasaga kwa hiyo na nyowe na hiyo mitiba daktari chamilo hukama nyenyek kutsubia ni nasa na njelele tunachukua jiwe na jiwe madogo na yasaga ayaat ibn quran al-sihri ayat al-qitish al al-chawe za surah turus taziona aya hizo tazura turaha katasura fi al tusajiri alamin wa, al Nusa wa na bil al -soma. na aya قاموا صباجه تبيئسره ان الله سيبتلو إن الله لا يظلم عاملا مسير ويحب الله الحق بكلماته ولو كانه سريموا فليس من الصوم كتماجي والصوم لا تكون سري ولا صوم بالذات ولا صلوه بالناس شيخ البارسي رحمه الله عليه انا اسمع انه يسمع سوره الفاتحه فحسن من sura kufatiha alo muquran tunasoma bila bila maji haya na poleza katika adama maji maji haya unywa na kujipaka kwa hithi ya allah unafanya hivyo muda wa siku tatu kwa idhini ya azma rabbi atondoka na shekhe anasema ukiona baada kwa seri ya 10 ya siku hicho hiyo rejea tena mpaka allah subhanahu wa ta'ala kukupuku ubashe sana kwa kusema baada ya mada nyingine chochote ni allah subhanahu wa ta'ala akapokuwa tiaani basi utakonda kwa mambo kama haya na sio kwa mgenjo mwezo. Bali mbona nasema mtu asumbuke mezaki kwa dondoti. Lakini mimi mtu aketorika basi asiende kwa ondela yote niko na kufanya ushirikina, amtegemee Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yeye ndiye anayekunyonosha hayo maradhi. Na watu wengi waje kwanza mpengia injambo, watu waache kusema sana ambapo hakuna sababu. Ikiwa kuna sababu sawa lakini hakuna sababu ya kumgusa usimguse niusehemu ambao kumgusa mimi labda ana mawazo usimguse baada mpende jili jambo usimguse hivi akapata mtihani akakufikiria vibaya wewe wakati wewe uko mbali mzee wangu hilo akapata tena sana, sana wa wa al ala ربنا لا تذلنا في السينه افتنا ربنا تحمل علينا يسرا كما تحملنا الذين من قبلنا وغننا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين صلى الله عليه النبي محمد وعلى آله